atumani yangu ni kuamba waendereavy manu kumusikiliza juu radio isanganiro pa reporti uripo jiji ni bujumbura na viungavzia kete tunasikika kupitia masafa haya thamani tisa nukta sabaa inchi ni kati inmi ana moja ugeni ni tunasikika mubashara kupitia tovu tete tu ambayo ni wabliuta tunukta isanganiro na nukta org hu ukiwaniure muda mfaka wakukuritia tarifa barikati kalo aksweiri tunaweanza na mo ukta sariwake. Vitu ya gusisimu wa misuri kukitumi wa mchindo wa sona vimesitisho kwa muda jumaine hii, inchini kote na wizara yenye damana ya usalama. Katika tangazo lirotolewa na musemaji wa wizara hiyo, hamefamisha kwa amba vitu oni humo watu walikuwa gipata mambukizi ya virusi ya corona kwa kasi. Bilioni zaidi ya miatanu fathini diesel pesas, rizo tozo na tasisi ya kukusanya mapatu ya selekali Obel kwa mjezi mitatu iliopita. やりばいにはじまいね hi i, BL, ake, ya ku, ya uku,、なきょんご ziwa おべえ、か tikao tubayake, りょとれ wa、か tikasherehe, ya cushereke, a sicuku,、uh、ya kuripa, codi, nausuru, natumea quel, namardiano, sivia, litangaza kwambo, hari, furio, f a n w a a r f u m o j a miatisa, s a b i n a m b, ili, b oni, m i i kama, mawaji, ya k i m b a i maoni, ya とれ wa, namonyakitua, tu mehio, sicuja, jumatatu, a ripoa, serisha, i p o t i m b e e abaraza, labunge, naugeni ni naugeni ni shuli kala kimataifa la afya kima WHO la tangaza kuwa linasitisha kuabadi ya mikutano ya musimu wa sikuku ya ya ya, ya sikukuza kuitemisha mwa kwa nchini Ethiopia kundi wasi la wasila TPL ladai kundoka katika moji miji mwiiri kujaalibio la kuto la kuto tikeleza viiri zomaa クリタイナウンデシュアーナ a ンディーロ。コナイオビラシャカナメンギネオメンザイディジュンアミハディタマティユパンディワオピリユポエリアカドゴカリボニ。イサンガニロー。ハバディカミリ。トフングウェタリファイヤーバディカティカウクラサ a アフシ a Vituo za kusisimu wa misuri kukitumiwa mutiindo wa sona vimesitishwa kwa muda jumaine hii inchini kote na wizala ya inyidamana ya usalama. Katika tangazo li rotolewa na musemaji wa wizala hiyo, hamefamisha kwa amba vituo ni humo watu walikuwa gipata mambukizi ya virusi za corona kwa kasi. kiere huriikiye amefa misha kuamba watakauki ukashiria hio watadi biwa kuingana nashiria aida afahandi huriikiye ametangaza ametangaza bayana kuamba machinda no yote pamoja na tamasha za muziki vimepiga marufuku inchi nikote agituliza nyoyo wa umini wamadebu tofauti kuamba watahindelea watakuwa na haki ya kuendesha ibada za misa wakizingatia vigezo zako kabili yana na uviko kumi na t. tunapo salia katika ukurasa huu yoni kwa ambaki tuo chaguo pi chaguo pi ma virusi za ngozi. Kime badili, kime tangu leo siku ya korona mkuania ngozi kimebadili kimebadili katanguli ozi ku yai jumaine na kuhamishi wa kwenye din barasoka la agasa kali na roputika na mkuania ngozi chanzo chaku chanzo chakubadili shakito hicho ni kutoka na na jisi umati wa watu Walikuwa kuhudu, walikuwa kuhudumiya, walikuwa waki mininika, sikuizi, kupewa VP mofzakovidi kumina tisa, kwenye kituo hicho peke, kina chupatikana katika hospitali ya mukowa wangozi ambapo kuna ushodiki ya ungezeko yawatu wana chupatikana na virusi mofzakovidi kumina tisa na barini ni kuamujibu walipota we tu kutoka wakomu kwani ngozi ambaye ni apone mzagara. na tunapo endelea na tarifa hi abari ni kuamba kamani riso kuelezea katika、uh, tuke endelea na tarifa hi ni kuamba viungozi watatu viungozi watatu wamita watatu inaunda tarafa ratovu mkuuani bururi walisimamisha kuamuda kwenye kwenye wadifu angozi wamita Jane, jumatatu huko kiongozi waki jiji cha ki cha gakundi, akinyatuli wa madarakani, kuchepuka pamoja na kupora pesa, zavya mazao shirika ndiyo chanzo cha kutimuliwa madarakani kwa kiongozi hao. Turu kutoka ofisi ya governor wa Bururi za iliza kuamba bada yasi kukumila tano ndipo kutakapo tambarika atua kwa kiongozi hao. Na kama nilizo kuelezea katika mutasari wa habari hii ni kwamba tume ya ukweli na maridiano sifia litangaza kuwa uhalifu uliofanyo wa munamo mwaka rufu moja mia tisa sabina mbili kama mawaji ya kimbali. Maoni ya liotolewa na mwenye kiti wa tume hiyo siku ya jumatatu alipo wasirisha lipo timbele ya balaza la bunge ya mafanikio ya kamati anayongoza kwa gipindi cha mnyaka mitatu iliopita. katika wasili shola kipele kwa vinda ichaliye arisi cities za kuamba uchunguzi uliopanga ni wa ulihibitisha kuamba mamuaka za zanyaka za wakati huo zilikuwa najukumu fulani katika uteke utekelezaji wa wadifu huyo hapa studio niko na mwenzango jerome hakizima na ana tuweza mengazidi akuto wa reporti kuhusu mwadi yaliohisibo inchiaburundi ya mwaka kufuata mea tisa sabinabili belia bunge na Seneti ya Burundi, dive kiongozi wa tu mehuru ya ukweli na maliviano sivyer alikuwa anafanya dianadumu tatu. Katika lipoti hio Pierre Claver dai chariye haki rikuwa mawadi hayo yaliofanamwa kufuata miyatisa sabinabili nima nima wadi ya kimbari dedia kabila la wajuto lipoti hio inawanyeshakuwa tawala waki pindicho ambao ulikuwa unagubika nacama kimo nacama kimo ya yuprona waliwadhibika na kucheleke katika mawadi hayo. Bada yahapo naiboki yongozie wa pili wa bunge la burundi albergashati aliuliza chama kwa nini wana kichiri ya chama yupoona kwa kiongozi, hapo, kwa mauvu yaliofanya na watumbalimbali yongozie watume hurusiyan ali mudibokuwa hapo wana lenga tasisi yote kuadimu la Kama vile wangesema jeshi la Burundi Omba msama Zerikari ya Burundi Omba msama Na nitofauti sana na wajibu wa mtu binafsi Halimutolea muanga kuwa Mfumo huo Huu auna tumiwa na nisahihi kabisa pa kifuatua sheria na ibo kiongozi wa pili wa seneti sabine na karutuma na yeye alirudi kwa suala kwa linda idia mazara yote wale ambao walitoa thibidisho kuhilo kiongozi wa tume civil alimotulis alimoelezea kuwa Kutoka, kutoka walipo kwa wanafanya kazi hiyo hadi sasa hivi Hakuna shuhuda yeyote ambaye alipata matatizo kwa sababu ya alidheothibitisha Lipoti hiyo ilitolewa bada ya mnyaka mitatu tumehuru hiyo Ikiwa inafanya ujasusi na uperelezi katika mikowa ya makamba Mngaro, Buruli, Mngaro, Mujinga na Kayanza tumehiyo CVR Imeomba kuendelea na kazi hiyo hata kuhusu mawaji ya liyo tokea nchini katika mwa kae fumojia miyatisa thmani na 993.、Mm -hmm. na nane hadi mwa kae fumoa mwa kae fumojia na miyatisa tisi natatu. Shukrani jerome hakizima na na mungano wa afrika wamawaji yaliotendwa kuawatu kutoka kabila la wautu muna mwa kae fumojia miya miya si miyatisa tisi sabina mbiri. Kuna illezaka kupokea vee maripoti ya tumei hulu ya ukweli na maridiano ilio, ilio ili ili wasilishwa ili ili ili utajama wajihayo kama ya kimbari kiongozi wa mungano huyo anaileza kuamba kutatajama kuta,、uh, kut, wajihayo kama ya kimbari pekee hai toshi nisharti James ili zopotesa watu au zipewe malupurupu François Xavier ana hakikisha kuwa ha, hatua hii yao. アイターディディミザー、モチャカト、ワマリディアノ、ディディアワーウンディ、バリ、a タドミシャ、ウモジャ、ナマシナ、ムシカマノ、u ワナインチ、o k ブ d ンディ。ナ、バダ、ヤマポ d e l コ、キドゴ、トタンデレア、カティカ、ウコラサ、ワー、ウサラン。 nam unawe nderiya kusikuteka siki yoni ida ya kiswahiri ya radio isanganiro ambayo ina lindi ma gutoka jiji ni bujumbura na kabla ya kusia ukurasa wa usalama tu zungumizi ukurasa wa kijamii ambapo tume ya kufuatilia hali ya uafanya kazi wa serikali wa strafu ili bunifu na ofisi yaikulu ya laisi wa jamhuri laisi wa jamhuri evaliste ndai shimiye anataka wa anataka mashirika yabima ineses pamboja na wengine pier kuwa Kwa kwa lakisha shuhuri zau tekrezuaji wamuradi huyo katika mukutano aliyoweendesha jana jumatatu na vyong'osi wamashirika ya bima lahisinda ishimiye aliywa aliywa kumbusha kwa ambapo pesa wana zotumiya katika mikakati yao nimatunda yamafanikiyo yawafasi wow wanao wekeza ebu tumuskireze apa studio ni kuna、e, isumai kuzereza ambaye ata muta ata mutafsiri kuaruhia kiswahili. Kualinda na kualindi ya Mustakabalo wa Maisha yao ya Badai wananchi ni moja katika miradi ambao vyongozeti tawala wa maji kubalish. Licha hao kuna makundi tofauti ususiano zeti na walima vua hao wanasema kwa sababu ya afya yao aiwaru siku kufanya kazi, lakini wanajitai di kuishi na wao. Kuhusu watu wazima na wasafu wao wanatibiwa bilashida, licha yayo ya kuna tume ambayo hipo inatasmini jisegani, watapata angalau pesa kwakiwa ngochaju, kuto kuto kana nauzewa wau, pia uandaji uamradihu umefikiyakatika tuwa yakuridisha. Tunaimani kuwa upo karibu ya kutekelezwa Na wale ambao unawahusu basi wasiwe na wasuansi Maana ni jambu ambalo tumelivali anjuga Hapa naomba mashirika kama iniseso NPR Ili kumaliza mradi huo maana raia Wanakua wananiyuna kama muongo Nye mna nita baba watai fakisha Mie niwe muongo, kama fimewa shinda, aina shida niwe makuniambi akisha, nijje kujifanya mimi na juu kama vinawezekana, onyepir vinawezekana, inisese savyozekani, nilitaka kuafanya shakuambapo pesa mrizonazo, si zakoenu ni pesa waliochangia, na nini niwafanya kazuao? Namu, alikuwa gisikika ni laisi wajamuhuli ambaye Alikuwa na tafsiriwa na ismaili Kwizera ambaye tuko nae hapa studio ni Katika ukulasa usalama ni kwa amba Mwana mumoja mwenye umuri wa mnyaka sitini Mukazi wa kijiji cha kanyange Kinachopatikana talafa rabuhiga Mukwani karusi Ameuwawa usikua kwa mukia jumaine hii Na watu ambao hawajaju, hawajatambulika Duru kutoka tasisi askari polisi Tawira karusi zaereza kwa amba Watu watatu kukiwemu muki wa marihemu Ambao wanashutumiwa mawajahyo Hakika wamekamatwa kwa lengo La kuendesha upelelezi Majilani wa marihemu Wanaereza kwa amba mizozo ya kijami indi cho chanceo cha kifuicha cha bwa na huyo habari hii ni kuamuchibu walipota wake tu kutoka kwa Karusi Blaze Pascali Karumie na bireoni zaidi amia tano Rafi ni ndizo pesa ziri zotozo na tasisi yako kusanya mapato ya, ya Serikali Obel kuamiezi mitatu iliopita hayo yaliyoiniwa Jumaye na kiongozi wa Obel katika autobaya ke iliotolewa ilio kuakusherekea. Siku ya kulipa kodi na ushuru. Waziri wa feda domisendi okubugayo hamefahamisha kwa amba watu wanao lipa ushuru bado ni wadogo nchini burundi. Akereza kuwa na matumaini kwa amba idadi, taungezeka miaka mitatu ijayo. Laisi wa jamuhuri ambaye hameudulia shirehio hamefahamisha kwa amba warundi. Amewataka wa Burundi wawajibike filipzo na kazi zakiwemo katika minajiri yaku yaku kabiriana na jangalanza inchi ni Burundi. Badala ma pumziko kitogo tunaitimisha na habari zaki mataifa. Habari zaki mataifa. Ki Kifu kaskazini, balaza la usalama la umoja mataifa limeongeza muda wa mwaka umoja ujumbe wa inchi DRC na kuwataka walinda amani kuelekeza nguvu zao kaskazini mashariki ma inchi huku, huku, huku likisitiza kufanyika kwa opereseni za pamoja na vio na vio. Na vikosi za inchi EFRDC Balaza la rusalama la umoja wa mataifa pia Limesema lipo na haja ya kuhishimisha kwa haki za binadamu na sheria za kimataifa za binadamu Na sasa nimesitiza swala la kushilikiana katika operesheni za pamoja na vikosi za jeshi Adi Zabeba, waisi wa Tigrai inchi ni Ethiopia, wamitangaza kundo kaka tika majin bomawiri ya amra na afaa, kuskazini ma inchi hii yako hatua ambayo inaonekana kwa Mapikano dildi, yao waisina Serikali, hakika yatafikia tamati alivzo cha pisha kwenye ukuraswa traila msemaji wa Tigrai, amefamisha kuamba, wamefanya. kisaicho kualengo, lako pungu lako kualengo, lako punguza kuwamiana dili na vikosi ya、ja、aserekari. na bado yamadamano makuu ya kupinga ma ma ma, ma pin ma pinuzi ya kijeshi hali ya kisiasa bado inaonekana sisi ya wakikar inchi ni Sudan wazili mkuu Abdulrahman ameleje ya kwenye uadifu wake ya pata mnyazi moja na bado hakuna selekari ina uondoa kufikia sasa Kazi yake kuwa ngumu zaidi, izo ta, izo talajiwa, na unekana kuwango mzaidi kuri kuhizo tawa ilizo tala jiwaa na kuakui timisha sherika la Afisa Duniani iW H U na tanga linatowawiito wa watu. Kuhilisha safari zao za oza, za, za, za rikizo ili kusaidia katika kupamba na namabuki ziyavirusi za COVID kumina tisa. Wakati huo kirusi kipia cha Omicron kinachoweandelea kusamba kuakasi duniani, mukuru gengine wa shirika la hapa duniani amesema kuwa ku. Kufua kufuwa badi yamatu matukiyo ambayo yanandalia wakwalingo lakusherekeasi kukuza kuitemisha mwa kuu ikiwa ni Christmas pamoja na hili na fanaka zama kamopia alifumbiri ishirini nambiri. Hadi hapa ndogo mpenzi musikilizaji wa radio Isangani Rosi na buhudi ya, ya kuitimisha tarifa hii katika loa ya kiswahili. Shukurani zangu zaadhat zikufikiawe musikilizaji uriejiunga na mitangu mwanzu wa aditamati. Nimushukuru piafuni mitambo, elika dogu waliye niwezesha, eli niweze kusikika. Langu jina, nijama alivya nengenda kumana, sina raziada, tukutane ya kposa kuminamoja arasili kunapo majariwa.